Wir sind jedem Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, Glaub mir, nur. Die Hauptattraktion in diesem Sommer war ein kleines Wandertheater, das für einige Zeit in Kiran gastierte und eine Komödie zum Besten gab. Zwei junge Schauspieler, Liz Roberts und Jason Cole, hatten ein großes Zelt mit einer kleinen Bühne am Rande des Dorfes errichtet. Ihre beiden Wohnwagen dagegen hatten sie auf dem Zeltplatz an der Schmugglerhöhle aufgestellt. Die fünf Freunde hatten sich mit Feuereifer am Aufbau des Theaterzeltes beteiligt und sich dabei auch gleich mit den beiden jungen Schauspielern angefreundet. Als Dank für ihre Hilfe waren sie von ihren neuen Freunden zur ersten Vorstellung eingeladen worden. Als der Applaus abklang und die Menge dem Ausgang zustrebte, warteten die fünf Freunde geduldig darauf, dass Liz und Jason sich zu ihnen gesellten. Hey, da sind ja unsere neuen Freunde. Hallo, ihr vier. Wo ist denn das fünfte Rad am Wagen? Chili? Ja, genau. Den haben wir natürlich zu Hause gelassen. Aha. Sonst hätte er womöglich die Bühne gestürmt und mitgespielt. <lacht> Ihr wart ganz toll heute Abend. <lacht> oh, vielen Dank. Das ist Musik in meinen Ohren. Hörst du das, Liz? Ja, na klar. Für Komplimente habe ich immer ein offenes Ohr. Vielen Dank, Ann. Bitte, Liz. Ja, da kann ich Ann wirklich nur zustimmen. Ja, genau. Wir haben die Aufführung sehr genossen. <lacht> ah, da sind sie ja. Uh, Liz, Jason. Tja, Schluss mit der vergnüglichen Plauderei. Jetzt müssen wir wieder ran und höfliche Konversation machen. Ich möchte Ihnen jemanden vorstellen. Jason, Liz, ich möchte Ihnen gern Melanie Walker vorstellen. Sie ist die Tochter von Cedric Walker, dem Merlins Keep gehört. Melanie, das ist Liz Roberts. Ist mir ein Vergnügen, Miss Walker. Freut mich auch, das Stück war hübsch. Und das hier ist Jason Cole. Jason, darf ich Ihnen Melanie Walker vorstellen? Freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ja, ich äh, ich freue mich auch. Melanie, stimmt etwas nicht? Kind, Sie sind ja ganz blass geworden. Fühlen Sie sich nicht wohl? Äh, ja, nein, ich weiß nicht. Ich habe nur... <lacht> äh, ich habe wohl etwas Falsches gegessen. Mir ist auf einmal ganz übel. Würden Sie mich bitte entschuldigen? Merkwürdig. So habe ich sie noch nie erlebt Ich sollte wohl mal nach ihr sehen <lacht> Na sowas, sie hat Jason angesehen wie einen Geist Es muss wohl lieber auf den ersten Blick gewesen sein Du meinst, sie ist fast in Ohnmacht gefallen, weil sie sich gleich in ihn verliebt hat? Oh, wie romantisch Na also ich weiß nicht, dass Frauen für Jason schwärmen ist ja schon vorgekommen Aber dass eine deswegen gleich in Ohnmacht fällt <lacht> Wieso nicht? Findest du etwa nicht, dass ich der tollste Kerl auf gottes schöner Erde bin? <lacht> Na nun komm mal wieder auf den Teppich, Romeo. <lacht> <lacht> Melanie Walker sah jedenfalls eher schockiert aus als verknallt. Ja, das stimmt. Wer weiß, welches Geheimnis dahinter steckt. Vielleicht sollten wir Melanie Walker mal auf den Zahn fühlen. Mhm. Ja, ganz meine Meinung. Aha! Eure detektivische Neugier ist geweckt, wie? Sind die fünf Freunde etwa einem neuen Fall auf der Spur? Wollen wir nicht auch mal Detektiv spielen, Liz? Oh ja! Und wenn der Fall geklärt ist, machen wir ein Theaterstück daraus. <lacht> ich sehe den Titel schon vor mir. Ja? Die glorreichen Sieben und das Geheimnis der verstörten Jungfrau. <lacht> ja, genau. <lacht> Am nächsten Tag nahmen die Kinder ihre neuen Freunde mit zu einer Segeltour rund um die Felseninsel. Sie genossen einen herrlichen Sommertag zusammen. Am späten Nachmittag kamen sie zurück nach Kiran, denn Liz und Jason mussten sich auf ihre Vorstellung am Abend vorbereiten. Doch eine böse Überraschung erwartete sie, als sie zu dem Zeltplatz an der Schmugglerhöhle zurückkehrten. Jimmy, was hast oh. du denn? Du Jason, hattest du deinen Wohnwagen nicht abgeschlossen? Ich habe ihn ganz bestimmt abgeschlossen. Und jetzt steht er jedenfalls sperngelweit offen. Hallo, oh, lasst uns nachsehen, was da passiert ist. Das hm. kommt. Ja, das geht. Oh. oh nein! Ich glaub's einfach nicht. Alles durchwühlt! Ein totales Chaos. Oh, nein. Jemand ist hier eingebrochen. Kannst du sagen, ob irgendetwas fehlt, Jason? Ich weiß nicht. Also auf den ersten Blick scheint nichts zu fehlen. Was ist mit Geld oder Wertsachen? Oh, benutze nicht solche Fremdwörter in meiner Gegend. Also, unser Geld ist in einer Kassette in meinem Wagen und in den wurde nicht eingebrochen. Hey, wartet mal. Was denn? Mein Medaillon. Äh, Medaillon? Ja, ich habe ein Medaillon, das mir sehr am Herzen liegt. Es liegt immer unter meinem Kissen. Und jetzt ist es weg. Also doch. Der war hinter Wertsachen her. Ja, aber warum hat er dann meinen Wohnwagen nicht auch durchwühlt? Gute Frage. Wie sieht das Medaillon denn aus, Jason? Es ist aus Gold. Ungefähr doppelt so groß wie mein Daumen und hat die Form eines halben Herzens. Und darauf abgebildet ist ein Dreieck mit einem Löwen. Ich bitte? Ja, ein halbes Herz. Sieht ein bisschen komisch aus, ich weiß, aber... Woher hast du das Medaillon? Woher? Ja. Ach, ich... Von... Von meiner leiblichen Mutter. Sie hat mich nach meiner Geburt in ein Waisenhaus gegeben. Liz, stimmt irgendwas nicht? Ich, ich muss euch unbedingt was zeigen. Was hat sie denn plötzlich? Ich schätze, das hat was mit dem Waisenhaus zu tun. Wisst ihr, als wir uns vor etwa einem Jahr trafen, hatten wir gleich das Gefühl, uns zu kennen. Du meinst, ihr hattet sozusagen die gleiche Wellenlänge? Ja, genau. Und dann fanden wir heraus, dass wir beide in Waisenhäusern aufgewachsen sind. Vielleicht fühlen wir uns deswegen so verbunden. Ja. Äh, mein Medaillon! Wo hast du das gefunden? Das ist nicht dein Medaillon. Was redest du denn da? Natürlich ist das... Nein! Hey, Moment mal! Sieht so aus wie von dir beschrieben, Jason. Ein halbes Herz aus Gold mit einem Dreieck. Aber... Das Dreieck zeigt keinen Löwen, sondern einen Adler. Na, weil es nicht Jasons Medaillon ist, sondern meins. Was? Was? Ja, ich habe auch ein Medaillon und auch ich habe es von meiner leiblichen Mutter, die mich bei meiner Geburt ins Waisenhaus gegeben hat. Also, wann ist dein Geburtstag? Am, am 25. Oktober. Äh, Wie deiner du auch? auch? Also warte mal, ihr seid doch beide am 25. Oktober geboren. Beide seit den Waisenhäusern aufgewachsen. Und beide besitzen ein fast identisches Medaillon. Das ist ja geradezu unheimlich. Ja. Kann man wohl sagen, ein irrer Zufall. Es ist jedenfalls ziemlich mysteriös. Ich meine, wie viele solcher Medaillons gibt es wohl? Bestimmt nicht sehr viele. Zufall oder nicht? Interessant ist doch wohl, hey. wer hier eingebrochen ist und Jasons Medaillon geklaut hat. Und vor allem, warum? Ja. Also... Ich glaube, wir brauchen die detektivische Spürnase der fünf Freunde. Was denkt ihr? Es war zu spät, um noch etwas zu unternehmen, denn Liz und Jason mussten pünktlich um 8 mit ihrer Vorstellung beginnen. Doch am nächsten Tag trafen sich alle im Polizeirevier von Kirin, um Constable Billings von dem Diebstahl zu erzählen. Als sie die kleine Polizeistation von Kirin betraten, klingelte gerade das Telefon. Constable Billings nahm den Hörer ab und machte den Kindern ein Zeichen, sich einen Moment zu gedulden. Polizeirevier Kirin, Constable Billings im Apparat. Ah, guten Tag, Mrs. McNeil. Nein, leider noch kein Zeichen Ihres entlaufenen Hundes, tut mir leid. Aber wir halten die Augen offen. Sobald ihn jemand sieht, fangen wir ihn ein und bringen ihn zurück, <lacht> den kleinen Ausreißer. <lacht> Nichts zu danken, Mrs. McNeil. Ja, Wiedersehen. Hallo. Hi. Hallo zusammen. Na, was kann ich denn für euch tun? Wir wollen ein Verbrechen melden. Oh je. sagt nicht, ihr seid schon wieder in ein Abenteuer gestolpert. Und diesmal sogar mit Verstärkung? Das hier sind Liz und Jason. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Ihren Wegen sind wir hier. Bei Jason wurde eingebrochen. Ah. Ja, und genau das wollten wir melden. <lacht> Sind Sie nicht die Schauspieler, die auf der Zeltbühne eine Komödie spielen? Ja, genau. Ach, meine Frau liegt mir schon seit vorgestern in den Ohren, dass wir uns das Stück ansehen sollen. Oh, dann würden wir uns sehr freuen, Sie bald in unserem Zelt zu sehen. Und Sie sagen, bei Ihnen wurde eingebrochen? In Ihrem Theaterzelt? Nein, nein in seinem Wohnwagen. Der ist total durchwühlt worden. <lacht> ja, Timmy, ich finde auch, dass das unerhört ist. Und äh, was ist gestohlen worden? Das ist das Merkwürdigste. Nichts außer eine Medaillon ja. ein Medaillon ein wertvolles Schmuckstück also Ich weiß nicht genau ob es wertvoll ist aber es ist für mich persönlich sehr wichtig ein eine Art Familienerbstück wenn sie so wollen ja und das seltsame ist dass in meinen Wagen nicht eingebrochen wurde und dort befindet sich unsere Kasse das ist in der tat seltsam <lacht> Vielleicht ist der Einbrecher ja gestört worden, bevor er den zweiten Wagen aufbrechen konnte. Hm. Mhm, schon möglich. Am besten, ich sehe mir den Tatort mal genauer an und prüfe, ob ich Spuren finde. Ja, das, das ist eine sehr gute Idee. Jason, warum bringst du Constable Billings nicht zu deinem Wohnwagen? Und du? Ich gehe schon mal zu unserer Bühne und sehe zu, dass für die Vorstellung heute Abend alles fertig ist, okay? In Ordnung. Ich komme so bald wie möglich nach. Mhm. Kommen Sie, Constable. Ja, lassen Sie uns gehen. Anne, ähm, wollen wir Liz nicht begleiten? Also, ich bin dabei. Und Dick und ich werden mit Jason und dem Constable gehen. Während Jason sich mit Julian, Dick und Constable Billings auf den Weg zum Zeltplatz an der Schmugglerhöhle machte, begaben sich Liz sowie George, N. und Timmy zu der kleinen Zeltbühne. Als sie dort ankamen, überprüfte Liz Licht und Ton. George und N. halfen ihr, indem sie sich im hinteren Teil des Zeltes aufhielten und Liz zuriefen, wie gut Licht und Ton bei ihnen ankamen. Doch Timmy war merkwürdig unruhig. Stehen? Geht alles prima, Liz. Timmy, was hast du denn los? Wieso ist Timmy so unruhig, George? Ich weiß auch nicht, Ann. Timmy, was ist denn? Anne, du, George, äh, kommt es mir nur so vor oder riecht es hier irgendwie brenzlig? Hm, du hast recht. Vielleicht ist Timmy deshalb. Äh, Was ist Da im Leitungskasten, die Kabel spielen, sie fangen Feuer. Warte, warte, ich hole Wasser. Sag mal, bist du verrückt? Du kannst doch eine elektrische Anlage nicht unter Wasser setzen. Wir Dank. nehmen unsere Jacken und stecken die Flammen. Aber erst mal die Hauptsicherung raus. Okay. Ah! Die Sicherung oh. ist durchgeknallt. Joss, was soll ich jetzt tun? Komm, stopf deine Jacke auch noch in den Kasten. Kabelkasten brennt, Liz. Um Himmels willen. Wie konnte das passieren? Keine Ahnung. Schon alles vorbei, Liz. Wir haben unsere Jacken genommen und haben die Flammen damit ausgedrückt. Mhm. Hey George, Ann, alles okay? Was ist denn hier los? Wir haben gerade einen Mordsknall gehört. Ja. Wir haben gerade verhindert, dass euer Kabelkasten abbrennt. Was? Wie konnte das denn passieren? Das haben wir uns auch gerade gefragt. Ist mit euch alles in Ordnung? Ja, ja, ja schon gut, Dick. Oh, wenn ich daran denke, was hätte passieren können, wenn ihr nicht so aufmerksam gewesen wäre. Oh, das ganze Zelt hätte abwackeln können. Ja, das, das war ganz schön riskant. Ihr hättet einen bösen Schlag bekommen können. Ach, wir haben die Leitung nicht angefasst, sondern nur unsere Jacken in den Kasten gestopft. Und außerdem war die Hauptsicherung schon rausgeknallt. Eben. Trotzdem, Julian hat recht. Es war gefährlich. Mhm. Aber vielen Dank euch beiden. Wer ja. weiß, was ohne euer schnelles Eingreifen passiert wäre. Ja, wir stehen tief in eurer Schuld. Ihr solltet euch lieber bei Timmy bedanken. Der hat uns auf die Gefahr aufmerksam gemacht. Oh, vielen Dank, Timmy. Danke, Timmy. <lacht> Ist eigentlich Constable Billings noch draußen? Ja, er spricht gerade noch über Funk mit seinem Kollegen. Warum? Am besten, du holst ihn mal herein. Wegen des Kabelkastens? Na schön. Constable Billings? Ja, sofort. Kann ich noch irgendwie behilflich sein? Ja, möglicherweise schon. Vielleicht ist es ein Zufall, aber unser Leitungskasten hat eben Feuer gefangen. Mhm. Na, lassen Sie mich mal sehen. Ja, hier. Feuer im Leitungskasten, sagen ja. Sie? Ja, kann natürlich immer mal passieren. Ja, ja, aber wir überprüfen die Anlage jeden Tag. Gestern war alles in bester Ordnung. Mhm. Tja, Also, durch den Schwebeband ist alles ziemlich angekokelt. Mhm. Aber mir scheint, dass da Kabel wahllos ausgerissen ja, worden sind. Ja. Da hat es dann einen Kurzschluss gegeben, ja. Das scheint mir allerdings auch so. Also hat sich daran jemand zu schaffen gemacht. Was? Aber warum sollte jemand unseren Kabelkasten kaputt machen? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Weiß auch nicht. Erst der Einbruch und nun auch noch Sabotage. Es klingt, als hätte euch jemand einen ziemlich üblen Streich gespielt. Ja. Mhm. Mir scheint es ein bisschen zu mutwillig für einen dummen jungen Streich. Was wollen Sie damit sagen? Na ja, haben Sie sich hier irgendjemanden zum Feind gemacht? Na hören Sie, wir sind doch erst ein paar Tage hier. Also kaum genug Zeit, um sich Feinde zu machen, oder? Na, sieh mal einer an. Was? Was ist denn? Na, hier unten unter dem Kasten. Ich hab da etwas gefunden. Aha. Eine Art Schlüsselanhänger Ach. mit einem Wappen. Oh, Kommt mir irgendwie bekannt vor. Mhm. Lassen Sie mal sehen. Das ist doch... Eine, eine Ratte mit einem Löwen und einem Adler. Ja. Ich werd verrückt. Was ist denn, Jason? Wenn man das Wappen durchteilen würde, dann hätte man... Ein Dreieck mit einem Löwen und ein Dreieck mit einem Adler. Ähm, so wie auf euren beiden Medaillons. Ja. Was? Das gestohlene Medaillon und sein Gegenstück? Ja, genau. Wenn man beide Medaillons zusammenbringen würde, hätte man ein ganzes Herz mit dem ganzen Wappen. Ja. Wäre es möglich, dass derjenige, der das Medaillon gestohlen hat, auch den Leitungskasten sabotiert hat? Ja, genau. Und dabei den Schlüsselanhänger verloren hat, der dasselbe Wappen trägt. Na, dann müssen wir jetzt noch herausfinden, was das für ein Wappen ist. Ja, Und wie das alles mit Liz und mir zusammenhängt? No, no. Das, das war kenne Es gehört zu Merlin's Keep, Cedric Walkers Farm. Oh. Aber warum sollte ein Farmer? Na ja, Farm ist ein bisschen untertrieben, Liz. Es ist der größte Besitz hier in der Gegend. Die Walkers sind einflussreiche Leute. Da war doch neulich dieses Mädchen, Melanie Walker. Auf dem Empfang, erinnert ihr euch? Ja, klar. Die war so verstört, nachdem sie Jason begegnet war. Wisst Na, ihr noch? Ja. Na, dann muss Constable Billings doch nur dorthin fahren und die Leute verhören, um herauszufinden, wer dahinter steckt. Ja. Hm, ganz so einfach ist das nicht. Ich kann nicht einfach dort auftauchen und mit wilden Verdächtigungen um mich werfen. Oh. Hm. Ja. Na, schließlich haben wir doch den Schlüsseleinhänger. Tja, den könnte jemand hier verloren haben, als er die Vorstellung besucht hat. Oh, Verflixt. Und was jetzt? Ach, da hilft nur eins. Detektivarbeit. Genau. Was habt ihr denn jetzt wieder vor? Ich kann euch auf keinen Fall erlauben... Ach, kommen Sie, Constable. Geben Sie sich einen Ruck. Aber verstehen Sie denn nicht? Nicht nur der Diebstahl, sondern auch die Sabotage haben scheinbar etwas mit Merlins Keep zu tun. Das überlassen Sie bitte der Polizei. Und das heißt also mir. Na schön, Constable. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ja, danke. Ja, nichts zu danken. Ich fahre jetzt los und lasse Sie wissen, falls ich etwas herausbekomme. Ja, danke. Und äh, dürfen wir Sie und Ihre Frau zu unserer Vorstellung heute Abend einladen? Als unsere Gäste selbstverständlich. Ja. <lacht> Vielen Dank. Wir kommen gern. Schön. Aber unsere Karten bezahlen wir natürlich selbst. Oh. Meine Frau würde mir nie verzeihen, wenn ich nicht meinen Beitrag zur Förderung der Kunst in Kirin entrichten würde. <lacht> Ihre Frau ist ein Segen für arme Künstler, Constable Billings. <lacht> ja, das stimmt. Wiedersehen. wiedersehen. Tschüss, Constable. Ja, wiedersehen. <lacht> <lacht> Jetzt, wo Billings gegangen ist, können wir unsere eigenen Pläne entwerfen. Eine gute Idee, Julian. Ja, ganz genau. Wir müssten der Sache unbedingt nachgehen. Und ich weiß auch schon wie. Ach. Ehrlich? Ja. Wir werden uns auf den Besitz der Walkers einschleichen. Ach, ja. Als Personal. Müsste ich noch ein paar Vorstellungen geben? Ja, aber ab morgen spielen wir tagsüber einfach andere Rollen. Jason kann als Gärtner gehen und, und ich als Hausmädchen oder als Köchin oder so. Aber wenn jemand in Merlins Keep dahinter steckt, dann... Erkennt ihr euch doch sofort. <lacht> das soll unsere kleinste Sorge sein. Ja. Ihr werdet nicht glauben, was man mit Kostüm und Make-up aus einem Menschen machen kann. Aha. Stimmt. An diesem Abend waren Constable Billings und seine Frau zu Gast im Theaterzelt. Die fünf Freunde hatten beschlossen, zum Ende der Vorstellung beim Zelt zu erscheinen. Als die Kinder sich dem Zelt näherten, sahen sie eine dunkle Gestalt, die sich hinter dem Zelt zu schaffen machte. Sie hier drüben. Das ist doch jemand am Theaterzelt rum. Das hat Timmy gehört drauf weg. Seht ihr das? Da stimmt doch was nicht. Timmy, fass! Ich kann ihn nicht mehr sehen. Ich auch nicht. Wo ist er geblieben? Das klingt wie ein Motorroller oder sowas. Ich schätze, der große Unbekannte hat sich aus dem Staub gemacht. Timmy! Er hat was im Maul. Ein Staubfetzen oder so. Komm mal her, Timmy! Hey, zeig mal her, Timmy. Ja, braver Junge. Das hast du gut gemacht. Sieht aus wie ein Stück von einer Jacke. Mhm. Warte, das ist eine Strickjacke. Ja. So wie sich das anfühlt, ist das Kaschmir. Mhm. Ziemlich teuer. Ja, allerdings... Wir sollten Liz und Jason warnen, dass sie schon wieder jemand ihrem Zelt zu schaffen gemacht hat. Mhm. Ja, und heute Abend ist doch Constable Billings in der Vorstellung. Dem können wir dann gleich das Stück von der Jacke geben. Ja, dann... Na dann nichts wie zurück zum Zelt. Mhm. Die Vorstellung muss gleich zu Ende sein. Okay, auf geht's. Jo. Die fünf Freunde waren gerade rechtzeitig zurück, um die letzten Sätze der Komödie mitzuhören. Sie stellten sich am Zelteingang auf, um gleich nach Schluss der Vorstellung Constable Billings abzufangen. Immer das letzte Wort haben, Mina. Ich kann ja nicht ahnen, dass Sie nichts mehr sagen wollen, Sir. Also schön, Sie sind nicht gefeuert, meine Liebe. Ich bin also weiterhin die Perle in Ihrem Haushalt? Ja, Minna, deshalb trage ich Sie auch mit Fassung. Man tut nur nach Billings umsehen. Du, Julian, diese eine Zeltmast da hinten, schwankt ihr nicht? Der uh! Jetzt klickt ein. Mit einem knarzenden Geräusch klickte der große Zeltmast ein. Er fiel aber nicht auf die Bühne, nur ein Teil des Zeltdaches kam herunter und deckte die Bühne ab. Das Publikum erschrak und versuchte so schnell wie möglich aus dem Zelt zu kommen. Nur der Umsicht von Constable Billings und einiger anderer Männer aus Kiran war es zu verdanken, dass keine Massenpanik ausbrach. Aber auch so gab es eine sehr unangenehme Szene, denn die Leute schubsten und drängelten einander, um so schnell wie möglich an die Luft zu kommen. Ja, Anne, alles klar. Das ist gerade noch mal gut gegangen. Ich dachte schon, die Leute zerquetschen mich. Sind Liz und Jason auch aus dem Zelt gekommen? Uns ist nichts passiert. Ach, wie konnte das nur passieren? Na, alles in Ordnung mit euch? Ja. Jemand hat sich am Zelt zu schaffen gemacht. Na, na, nun wollen wir mal nicht gleich Gespenster sehen. Sind das hier vielleicht Gespenster? Was ist das, Anne? Ein Stück Stoff, das Timmy demjenigen abgerissen hat, der am Zelt rumgefummelt hat. Was sagt ihr da? Wir haben jemanden ertappt, der sich am Zelt zu schaffen gemacht hat. Wir haben ihn verfolgt, aber er ist auf einer Motorrolle abgehauen. Aber Timmy hat ihn noch erwischt und dieses Stück Stoff aus seiner Jacke gerissen. Sag <lacht> mal. Ah, das ist Kaschmir. So was kann sich nicht jeder leisten. Und es ist eine Damenjacke. Woher ja, wissen Sie das? Sehen Sie hier diesen kleinen, runden Perlmittknopf? Solche zierlichen Knöpfe hat keine Männerjacke Ein teures Kleidungsstück Wie es im Dorf normal keiner trägt Wieder ein Hinweis auf Merlins Keep Aber auch nicht mehr als ein Hinweis Ich werde dem natürlich nachgehen Aber jetzt muss ich mich um meine Frau kümmern Judith, Höchste Zeit, dass wir uns selbst um diese Angelegenheit kümmern Ganz recht Da hat es jemand auf uns abgesehen Und dieser jemand kommt vermutlich aus Merlins Keep Morgen tritt Plan B in Kraft Wir werden uns auf dem Gut selbst umsehen Und was ist mit uns? Ja, genau. Was können wir tun? Euch brauchen wir dringend hier beim Zelt. Jemand muss drauf aufpassen. Genau. Ja, in, in Ordnung. Aber was, wenn ihr auf Merlins Keep Hilfe braucht? Dann werden wir euch benachrichtigen. Mhm. In Ordnung? Na schade. Dürfen wir nicht wenigstens mal vorbeischauen? Oh ja, ich wollte das schon immer mal. Kommt nicht in Frage. Uns kennt in Merlins Keep keiner. Euch vielleicht schon. Noch Mensch. Och, Manu. Oh. Oh, so ein Mist. Jason und Liz hatten zwei Tage später Arbeit auf dem Besitz der Familie Walker gefunden. Beide mit Perücke und Make-up maskiert. Sie erfuhren, dass die Walkers eine Gartenparty geben wollten. Diese Gelegenheit wollten sie nutzen, um sich unauffällig umzuhören. Nun hielt es die fünf Freunde vor Neugier auch nicht mehr im Dorf. Sie schlichen sich nach Merlins Keep. Unter den vielen Gästen der Sommerparty waren auch Kinder, sodass die Freunde dort nicht weiter auffielen. Timmy hatten sie vorsichtshalber bei den Pferdestallungen angebunden, denn er wäre bei der Party doch zu auffällig gewesen. So ein Swimmingpool hätte ich auch gern. Ja, und das Haus ist auch nicht gerade zu verachten. Hey, da vorne ist Liz. Sie ist wohl heute als Servierdame unterwegs, mit roter Perücke. Darf ich Ihnen ein Häppchen anbieten? Es gibt... Ach du meine Güte, was macht ihr denn hier? Ja, wir haben es einfach nicht mehr ausgehalten. Wisst ihr, dass Constable Billings hier ist? Ja, er steht da hinten mit seiner Frau. Sie plaudern mit Melanie Walker beim Tennisplatz. Er versucht wohl sie ein bisschen auszuhorchen. Er ja, ist doch großartig. So, meint ihr? Mich hat er bis jetzt nicht erkannt. Und Jason hält sich noch etwas abseits. Aber wenn der gute Billings euch hier sieht, dann bekommt er vermutlich einen Tobsuchtsanfall. Ach was? Hunde, die bellen, weiß nicht, sagte der Briefträger. Denn als der Hund zu zubiss, hörte er auf zu bellen. <lacht> also, ich muss weiter. Ja, ja. Tschüss, Liz. Wir werden mal sehen, wo Jason steckt. Miss Walker, haben Sie das Theaterstück der kleinen Wanderbühne schon gesehen? Mhm. Ja, es war ganz nett. Und Sie haben nicht zufällig etwas vermisst? Allerdings habe ich etwas vermisst, nämlich Klasse und Anspruch. Nein, das meine ich nicht. Sie haben nicht oh. vielleicht etwas verloren? Sie meinen außer zwei Stunden Zeit? Nicht, dass ich wüsste, warum. Es ist nur... Wir, wir haben da ein Tuch gefunden mhm. und wir versuchen herauszufinden, wem es gehört. Mir nicht. Entschuldigen Sie mich, ich sehe alte Freunde dort hinten. Was sollte das denn eben? Was sollte was, Liebes? Ich kenne doch deine Polizistenstimme, Schatz. Du hast versucht, sie auszufragen. Ja, aber nein, ich wollte nur höfliche Konversation machen. Ein Häppchen gefällig, Constable? Ach ja, vielen Dank. Eine langlose Konversation macht schwierig. Verstehe, Sir. Sag mal, der Hund da hinten, dem der Gärtner nachläuft, ist das nicht Timmy? Du hast recht. Und wie kommt der denn hierher? Ja, Gott im Himmel, sieh nur da am Pool, da stehen George und Julian. Ich habe den verpflichteten Gehirn doch gesagt, den werde ich. Matthew, wo willst du. Wir schöne Wappen im Haus bemerkt. Es ist schon seit 400 Jahren unser Familienwappen. Der Adler und der Löwe, haben die eine Bedeutung? Natürlich. Der Löwe steht für Kraft und Mut und der Adler für Scharfsichtigkeit und Ausdauer. Möchte jemand ein Häppchen? Ja, vielen Dank, meine Liebe. <lacht> Ist das Wappen noch irgendwo anders abgebildet? <lacht> Nun, auf unserem Briefpapier natürlich. Und außerdem haben meine Tochter und ich je einen Schlüsselanhänger mit dem Wappen. Und ein Medaillon? <lacht> Medaillon? Woher weißt du was von dem Medaillon? Gibt es denn eins? Ja, es, es gab eins. Es gehörte meiner Mutter. Ich habe es verschenkt als junger Mann. George, da kommt Timmy angerannt. Ha? Oh nein, er muss sich losgerissen haben. Komm zurück, Timmy! Ah, ah, ah. George! Timmy nicht, ich stehe doch am Rand des Pools. Nicht, George! Oh George, ich habe dich! Ah, Hilfe! Hilfe, ich kann nicht schwimmen! Liz, ich komme! Ach, gib mir deine Hand! Hier! Was ist um Himmelsweg! Was ist hier los? Oh die Perücken schwimmen im Wasser. Das Make-up ist auch futsch. Sie? Was machen Sie beide denn hier? Genau das wüsste ich auch gern. Wir versuchen nur herauszufinden, wer uns aus Karen vertreiben will. Miss Walker, es muss jemand sein, dem ein Schlüsselanhänger fehlt. Wer sind Sie, junger Mann? Vater, ich glaube, wir brauchen noch mehr Champagner und... Äh Versuche nicht abzulenken, Melanie. Dieser junge Mann sieht aus... Wie das Jugendbildnis von Ihnen, das in Ihrem Nein. Arbeitszimmer hängt? Woher wissen Sie? Sie weiß gar nichts, Vater. Sie hat sich nur eine wilde Geschichte zusammengereimt. Sie hat keinerlei Beweise. Sie meinen, weil Sie das Medaillon gestohlen haben? George, was zum Teufel? Du willst mich des Diebstahls bezichtigen, du kleine Göre? Ja, Vorsicht. Und mir wohl auch noch den Kabelbrand in die Schuhe schieben, was? was? Woher wissen Sie von dem Kabelbrand? Ich, ich, äh, ich hab's im Dorf gehört, dass ein Schwelbrand, ich meine... Das können Sie gar nicht im Dorf gehört haben. Wir haben es nämlich niemandem erzählt. Nein, ja, ich schlage vor, wir gehen ins Haus und klären diese ganze verworrene Geschichte auf. Mhm. Ja, bitte. Na los, komm. Ja, komm. später saßen die fünf Freunde mit Liz, Jason, Billings und den Walkers im Wohnzimmer. Sie hatten Cedric Walker alles erzählt, was sie wussten und Liz hatte ihm ihr Medaillon gezeigt. Melanie Walker rutschte unruhig auf ihrem Sessel hin und her und sah ausgesprochen schuldbewusst aus. Wissen Sie, woher die beiden Medaillons stammen? Ja, es war ursprünglich ein Medaillon. Ich habe es vor fast 30 Jahren meiner jungen Frau geschenkt. Meiner ersten Frau. Wir hatten heimlich geheiratet. Das heißt, die Medaillons gehören wirklich zusammen? Auf jeden Fall. Aber dann, dann wären Liz und ich... Ihr seid Zwillinge. Äh, was? Aber, was? Aber das... Eure Mutter war meine erste Frau. Äh, äh. Sie wurde schwanger mit Zwillingen, wie ich später erfuhr. Wieso hat die Mutter die beiden ins Waisenhaus gesteckt, wenn sie doch hier hätten aufwachsen können? Das möchte ich auch gern wissen. Ich war damals auf See. Ich wusste, meine Familie würde mit der Heirat nicht einverstanden sein. Sie würden weder Eleanor noch meine Kinder anerkennen. Warum nicht? Hm. Weil diese Frau nur die Tochter eines fliegenden Händlers war. Nennt sie nicht diese Frau, Melanie. Eine Schande für die Familie. <lacht> Und was ist dann passiert? Ich wollte meine Ausbildung bei der Marine beenden, um auf eigenen Füßen zu stehen. Mein Schiff geriet im Indischen Ozean in einen Sturm. Es ging unter, nur ein paar von uns haben es überlebt und sind auf einer Insel gestrandet. Als ich zwei Jahre später gerettet wurde, habe ich sofort nach Eleanor gesucht, aber es war zu spät. Sie ist bei einem Autounfall gestorben. Genau. Genau. Ich habe Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um die Kinder zu finden. Aber es war alles umsonst. Jahre später habe ich noch einmal geheiratet. Dann sind Jason und Liz also ihre Kinder? Wenn ich daran noch Zweifel hätte, dann wären sie durch meine Ähnlichkeit mit Jason ausgeräumt. Das ist ja der Hammer. Ich habe eine Familie. Ich habe doch gewusst, dass wir beide viel gemeinsam haben. Aber dass es nun gleich die ganze Familie ist. Jetzt tu bloß nicht so ungerührt. <lacht> Bruder Herz. Oh, hör sofort auf, mich abzuküssen. Ach, stell dich nicht so an. Oh. Ich freue mich wirklich sehr für Sie beide. Aber ich wüsste doch gern, wer für den Diebstahl und den Kabelbrand verantwortlich ist. Ja, das stimmt. Nicht zu vergessen den Zeltmast. Das ist doch klar. Derjenige, dem ein Wappen am Schlüsselbund fehlt. Melanie, du wirkst ziemlich schuldbewusst. Ich? Aha. Ich. Äh, Zeigen Sie mal Ihren Schlüsselbund. Ich. Hier. Aha. Was? Das Wappen fehlt. Sie waren es also, die den Leitungskasten sabotiert und den Diebstahl begangen oh. hat? Ja. Erzähl mir die ganze Geschichte. Als ich noch klein war, habe ich gehört, wie du Mutter die ganze Geschichte erzählt hast. Und als ich Jason begegnete, er sieht deinem Jugendporträt so unglaublich ähnlich, Vater. Ich wusste gleich, dass er mein Halbbruder sein muss. Wie bitte? Und statt sich zu freuen, haben sie ihren Halbbruder beklaut? Ich wollte einen Beweis in den Händen haben. Ich kannte die Beschreibung des Medaillons von meiner Großmutter. Und warum haben sie dann versucht, sie zu verjagen? Das war doch wohl der Sinn der Aktion, oder? <lacht> Ich weiß auch nicht. Mir wurde nur klar, dass sich jetzt alles ändert. Aber Melanie, du hast dir doch immer Geschwister gewünscht. Ja, früher einmal. Aber jetzt, wo der Wunsch in Erfüllung zu gehen schien, da da hatte ich plötzlich Angst. Aber wovor denn? Dass wir dir etwas wegnehmen? Ja, mein Vater. Ach. Er hat eure Mutter sehr geliebt und ich dachte... Ich dachte... Dass er uns mehr lieben würde als dich? Ja, genau. Ach, Melanie, du kleines Schäfchen. Wie kannst du das glauben? Keine Angst, Melanie. Wir nehmen dir nichts weg. Nein. Jason hat recht, Melanie. Es wäre wunderbar, wenn wir endlich eine Familie hätten. Aber nur, wenn wir damit nicht eine bestehende Familie kaputt machen. Ja, vielleicht... Vielleicht wäre es ja wirklich toll, Geschwister zu haben. Ja, bestimmt. Moment mal. Könnt ihr beiden nicht ein bisschen länger in der Gegend bleiben? Ihr seid auf Merlins Keep mehr als willkommen. Oh. Ja, schön. Oh, super! Super. Naja, und das nächste Engagement haben wir ohnehin erst in vier Wochen. Bis dahin bleiben wir gern, wenn wir dürfen. Ja. Wir können ja unser Stück auch in den Nachbardörfern spielen. Ja, genau. Oder ein neues Stück schreiben. Und wir werden Kompasen oder Maskenbildner. Ja. <lacht> ich die probiere Meine Frau wird begeistert sein. So viel Kultur. Ja. <lacht> Und was kriegt Timmy zu tun? Ah, der wird der Komiker der Truppe. Heute <lacht> hat er ja schon die ganze Gartenparty unterhalten mit seiner kleinen Einlage. Ja, richtig. Er hätte mich dabei zwar fast ertränkt. Aber du musst zugeben, <lacht> Schwesterchen, dass die Situation ziemlich komisch und unterhaltsam war. <lacht> ja, <das stimmt. lacht> Na, Melanie, ist das nichts? Du bekommst nicht nur zwei Geschwister, sondern auch noch vier Freunde samt Hund dazu. <lacht> Ich glaube, ich kann mich an den Gedanken gewöhnen. Ja, siehst du? Timmy <lacht> Sie, hat mich abgelenkt. <lacht> Keine Sorge, das bedeutet nur, dass er dich mag. Und wenn Timmy dich in Ordnung findet, dann schließen wir uns ihm an, oder? Na klar. Ja, Logo. Timmys Freunde sind auch unsere Freunde. Und Freunde kann man nie genug haben. Wie wär's jetzt mit Eiscreme für alle? Oh ja, no. oh ja super, das ist ja auch das Ding. Das, das ist auch eins. Julian Ja, auch ja, genau. ja genau. Auch ein <lacht> and Dick, and und Timmy der Hund. Wir sind die besten Freunde, yeah. ja. Wir halten dicht und zusammen, was immer auch kommt. Es spannen wird, dann sind wir dabei. Julien, Dick, M. und George und Tim wie der Hund, ja. Yeah. Abend hocken und wir durchforschen alte Gemäuer, Burg und Höhle und manchen unterirdischen Gang. Kein gibt gibt's auf der Welt, die uns fünf Freunden so gefällt. Wir sind jedem Rätsel auf der Spur.